There will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated, we shall abolish the orgasm, there will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen, it depends on you. Lever du det liv du vill leva? Eller är det någon annan som styr? För att ta kontrollen över ditt liv behöver du lära känna dina drivkrafter och skaffa balans i din livstillvaro. Genom att besvara frågorna i livsplaneringen kan du bli mer medveten om dina valmöjligheter. För dina drömmar och livsmål ska bli verklighet Behöver du planera dem redan idag? Trots utbildning, jobb, hus, bil och familj upplever allt fler människor idag en känsla av tomhet. Vi har nått det vi trodde var vårt mål med att leva men inte hittat det vi egentligen sökte. En djupare tillfredsställelse med oss själva och vår livstillvaro. Hur ska vi då hitta den här tillfredsställelsen? Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. Typ som att för att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet för att kunna köpa de senaste inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha. Ja, för att ta råd med detta så måste vi arbeta heltid båda två. Vi har inget val. Men det vi behöver inse är att vi alltid har en möjlighet att välja. Och att det finns många frågor att ställa sig. Är det nödvändigt att bo i det här dyra huset eller finns det andra alternativ? Om vi flyttar till ett mindre hus eller lägenhet eller byter till en mindre husvagn och inte köper den nyaste mobilen eller datorn. Då kan vi kanske gå ner i arbetstid båda två. Eller att ta drömarbetet som ger en lägre inkomst. Att aktivt välja behöver inte alltid innebära så stora förändringar. Det kan också vara att jag trivs inte med arbetet men just nu så orkar jag inte söka med någon annanstans. Jag stannar kvar här Svider. Som exempel. Att människan alltid har möjlighet... Att välja är grundtankar inom existentialismen. Självklart kan vi inte påverka alla våra livsvillkor men vi avgör hur vi förhåller oss till dem. Hur begränsad och svår tillvaron en tycks vara så finns det alltid något som vi kan påverka. För att reda på vad, verkligen, vad det är som ger dig mening gäller att hitta in till den inre kärna. Att komma i kontakt med din inre röst och ditt sanna jag och dina drömmar. Och ställa dig själv frågan: Vad är meningen med mitt liv egentligen? Så, vem eller vad styr ditt liv? Svaret är inte lika lätt som det först kan tyckas. Vi människor styrs nämligen av både medvetna och omedvetna dr drivkrafter. I de här drivkrafterna menas de här faktorerna som påverkar vem, vad eller vilken väg du väljer. Det kan till exempel vara fråga om val av livspartner, vänner, utbildning, fritidssysselsättning, yrke eller arbetsplats. En drivkraft kan vara väldigt konkret, till exempel att det är roligt att resa eller spela fotboll. Drivkrafter kan också vara lite djupare, till exempel behovet att vara duktig, att få stå i centrum, vara älskad och få bekräftelse eller behovet av att få bestämma. De flesta människor rör sig mellan två drivkrafter. Den ena är viljan att vara sig själv, att vara mer inifrånstyrd så att säga. Den andra är viljan att anpassa sig, att låta sig ledas, att vara utifrån utifrånstyrd. Valde du till exempel utbildning och yrke utifrån dig själv, din egen vilja? Gjorde du verkligen det? Eller gjorde du det för att någon annan, till exempel dina föräldrar eller kompisar, ansåg att det var fint och klokt val? Kanske den där rätta. Eller tog du det arbetet för att du blev utvald och smickrad? Arbetar du så mycket för att andra behöver dig och att du vill vara duktig eller för att få uppskattning och hög lön för det du gör? Eller för att bidra med något viktigt i ett större sammanhang? Är arbetet utvecklande och bra för dig och din hälsa? En person som uteslutande är utifrån styrd på arbetet känns igen i viljan att anpassa sig. Att lojalt följa chefens direktiv utan att eh, själv tänka efter utan att vara beredd att ta ans personligt ansvar för de här konsekvenserna som dyker upp. Om någon kommer och klagar förklarar personen bryskt att så här är det. Eller ryger tillbaka och, och hänvisar till chefens beslut. Å andra sidan, en människa som är helt inifrån styrd och alltid sätter sig själv i sina i främsta rummet blir odrägligt att umgås med och arbeta med. Det gäller att hitta en balans mellan att vara inifrån och utifrån styrd. För de drivkrafter som vi är medvetna om och som går att förändra de går att förändra om vi vill. Om vi till exempel då upptäcker att vi är självupptagna och alltid går på våra egna vägar utan att lyssna till andra leder insikten i bästa fall till större ödmjukhet. Även om vi alla är hänvisade till våra personliga möjligheter och begränsningar så har vi alla en möjlighet att välja i vilken riktning vi vill röra oss. Den stora utmaningen är att bli medveten om hur de egna drivkrafterna ser ut, vem eller vad det är som styr. Det kanske fortfarande är din mamma som styr fast hon sedan länge är död. Vill du fortfarande låta henne eller någon annan bestämma över ditt liv? Först när vi blir medvetna om hur drivkrafterna ser ut och vi förstår dem bättre kan vi ta ställning till om vi vill låta oss styras av dem eller inte. Varför arbetar vi så mycket då? Varför fyller vi hela våra dagar med så många aktiviteter som möjligt? Varför springer vi så fort? De flesta av oss gör det för att slippa vara ensam med sina tankar och sina existentie existentiella ångest. Att slippa tomheten i sitt inre. Vi gör det för att vi inte vågar möta oss själva så som vi är. Istället för att stanna upp och känna efter att möta den här tomhetskänslan. Att se vad som fattas i ditt liv utifrån och utifrån detta kunna tillföra det som fattas driver de flesta av oss istället upp tempot ytterligare. Vi fruktar att tomheten ska vara bottenlös och omöjlig att fylla. Existentiell ångest är egentligen något positivt då det, är våra, då, vår in, då det är vår inre veckklocka som vill visa oss att vi lever fel och att det är något i vårt liv som vi måste förändra. På så sätt kommer vi att kunna förverkliga oss själva och leva ett mer meningsfullt liv. För att kunna göra det behöver vi lyssna inåt till vårt sanna jag, vår inre kompass. Att reda på vilka drömmar och värderingar vi egentligen bär på. Och vad vi i våra liv inte mår så bra av. Att ha den inre kompassen innebär att du genom tankar, känslor erfarenhet i dialog med andra har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa. Du kanske säger Ja, den där antityden skulle jag aldrig finna mig att bli utsatt för. Eller Jag tror inte på vinstrivande företag i vårdsektorn. Eller Ja, jag tycker det är fel att slå barn. Eller till exempel jag äter bara kravmärkt kött, eller jag bestämmer själv hur mycket jag vill arbeta, och så vidare. Din personliga kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan ompröva eller lägga till nya värderingar i takt med att du tillägnar eh, dig nya kunskaper och insikter. Kompassen är en utgångspunkt i din bas, i din inre kärna och anger en önskad riktning. Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vilka villkor som helst. Det blir lättare att orientera sig i tillvaron och det blir lättare att välja att säga ja tack eller nej tack och känna sig nöjd med beslutet. Men det kräver träning, träning att acceptera och leva med konsekvenserna av de val du har gjort. Till exempel om du väljer att inte arbeta lika mycket som förut, är det ofta svårt att till en början inse att du inte springer i samma lopp som alla andra. Att du inte tjänar lika mycket som vännerna runt omkring dig. Och det finns ju faktiskt andra värden i livet än pengar. Den som utvecklat sin inre kompass och aktivt gjort och gör aktiva val har ett bättre skydd mot stress och utbrändhet och upplever en högre grad av existentiell existentiell tillfredsställelse. Hur utvecklar man då sin inre kärna och inre kompass? Framförallt är det tre kriterier som måste behöva uppfyllas. Självvald, ensamhet, tystnad, mental, inre, stillhet. Jag repeterar det igen. Dessa kriterier som måste uppfyllas är följande. Självvald, Ensamhet, tystnad, mental, inre, stillhet. Att åka ensam till en stuga över en helg, gå promenader i skogen, meditation eller yoga är olika sätt att närma sig själv och att utveckla sin inre kompass. Likaså att lära känna efter med magen och hjärtat. Om du till exempel får ett erbjudande om ett arbete, känn efter om du verkligen vill ha det här arbetet. Hur känns det i mångan hjärtat när du, när du tänker på att gå dit? Bra? Ett nödvändigt ont? En riktig utmaning? Pappa kommer bli stolt. Varför ska du egentligen ta arbetet? Att utveckla sin inre kompass är inget vi gör över en helg. Det kan ta flera år. Men det största arbetet är gjort när du betraktar och behandlar dig själv som fri och ansvarig för ditt liv och dina val. Och jag skulle vilja avsluta de här sessionerna som vi har haft nu, de här två avsnitten som vi har tillägnat åt det mänskliga psyket och den mänskliga medvetenheten och den mänskliga mentaliteten genom att läsa någonting som Terry Orlick har skrivit om hur han anser att man kan må bättre i livet. Och han skriver alltså så här. Följ dina visioner och drömmar. När du är på vägen mot ett avlägset mål är det bland drömmen om att ta sig dit det enda som får dig att fortsätta. Speciellt om vägen är lång och motig. Håll därför fast vid dina drömmar. Vägra låta tvivel eller andra människors syn på verkligheten komma i vägen. Alla vägar, kommer, alla vägar som är värda att färdas har sina hinder och prövningar. Låt dina visioner och drömmar leda dig förbi hindren och ge dig kraft att fortsätta. Håll alltid dessa positiva visioner i minnet. Ge inte upp. Det som är värt att sträva efter kan bara infrias med envis uthållighet. Du kanske frästas att ge upp om vägen blir för brand, Men från toppen ter sig allt annorlunda. Och har du en gång kommit dit, återfår du ditt perspektiv och energin att fortsätta. Underskatta inte din förmåga när du står inför svårigheter eller uppförsbackar. Saker och ting känns och verkar helt annorlunda. Och du andas mycket lättare när du väl är tillbaka på fast mark och börjar ta dig ner på andra sidan. Se något positivt i allt. Det spelar ingen roll hur du ter sig i första anblicken. I allt du gör finns en möjlighet att lära något, att utvecklas och förstå, att bli bättre, starkare, klokare, mer målinriktad, uthålligare, att bli en fullkomligare människa. Bestäm dig för att utnyttja varje tillfälle. Se något värdefullt i varje människa du möter och i varje utmaning du står inför. Ta till dig positiva synsätt. När du låter det negativa försvinna och anammar ett positivt synsätt blom, blommar du ut som människa och utövare. Ett positivt synsätt får dig att må bra. Det inspirerar till förbättringar och får dig att göra allt det du är kapabel till. Så var därför rädd om de människor, upplevelser och visioner som får dig att trivas. I synnerhet om du har höga mål eller går igenom tvivel och prövningar. Gå in i varje ny situation med inställningen Jag kan. Agera som du kan fastan du inte riktigt är säker. Inrikta dig helt på nästa steg att säga Jag kan inte göra det. Så betyder egentligen jag gör det inte. Det finns nästan ingenting som du inte kan. Om det finns något du vill, välj att göra det. Det valet ger dig de bästa chanserna att verkligen uppleva dina mål och drömmar. Skapa positiva visioner. Måla upp en inre bild av vart du vill komma och föreställ dig att du tar de positiva steg som för dig dit. Detta flyttar dig mycket snabbare mot det efterlängtade målet. Föreställ dig att du är på den väg du verkligen vill vara. Du gör det saker du verkligen vill göra och du genomför dem precis som du tänkt dig. Med glädje, självförtroende och precision. Utnyttja positiva lärdomar. Vägen till personlig är full av med- och motgångar, kamp och resultat, utmaningar och lärdomar. Rätta dig efter de positiva lärdomarna oavsett vad som händer eller hur knagglig vägen än är. Kom ihåg att allt positivt är gjort. Lär dig av det och handla därefter. Fortsätt att samla på dig kunskap att lära dig saker och utvecklas hela livet. Ta ett steg i taget. Allt som är viktigt uppnås genom att man tar små steg framåt. Genom att fokusera på steget framför dig undviker du många hinder och bakslag. Det finns bara steget framför dig. Inget annat räknas. Du är alltid kapabel att ta detta enda lilla steg. Ta det steget och sedan nästa och sedan nästa. Var rak och enkel. Bemöda dig om att leva rakt och enkelt. Enkelhet bygger upp det som är komplexitet, som det som komplexitet förstör. Kom ihåg vem du verkligen är och att det inte är någon skam att försöka och misslyckas och försöka igen. Det är enda vägen till ett livslångt lärande och meningsfull utveckling. Fokusera, fokusera, fokusera. Bara när du koncentrerar dig helt på vad du håller på med kan du leva och prestera efter din maximala förmåga. Så håll därför kvar fokuseringen på alla de små saker som får dig att känna total samhörighet. Leva med glädje och prestera efter maximal förmåga. Detta är vägen som leder till att du utvecklas till en människa du har möjligheter till. Förutsättning, kapacitet samt att du slutför ditt uppdrag, uppfyller dina drömmar och utvecklas i din